Då kan vi börja köra. Nu kör vi. Alla ska Du lyssnar till Dagens Arena.se's podcast Arena-klubben. Fördjupande samtal om aktuell politik. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Arena-klubben. Där Dagens Arenas ledarskribenter träffas för att prata om lite olika aktuella politiska frågor. Och med mig idag har jag Björn Elmbrand välkommen hit. Tack. Och Roja Hakimnia, välkommen. Tack. Och Helle Klein, välkommen. Tack. Kul att ha er här och vi har tre frågor på agendan som vanligt. Och vi börjar med det faktum att Gustav Fridolin, Miljöpartiets språkrör, ett av de två, gästade vårt ledarmöte. Precis innan vi började spela in. Och jag vill börja med att fråga panelen. Kan ni sammanfatta ert intryck av mötet med Gustaf Fridolin med ett ord? Vad säger du Björn Brant uh, Spännande. Spännande, Roja? Yeah. Yeah. <laughs> och Helle? Hoppfullt. Hoppfullt. Varför är det hoppfullt Helle Klein? Jo, jag tycker att Fridolin är en klok politiker. Uh, och jag uppfattar också som att han... Uh, han ligger eh, mer till vänster och kan eh, se. Alltså, jag ser att det här rödgröna samarbetet, som kanske inte kommer att vara ett samarbete framöver, men att det ändå där finns en värdegemenskap som jag tror är väldigt fräscht. Jag tror att Socialdemokratin behöver en aktiv grön rörelse som påtryckare, och, och jag tror att även arbetarrörelsen. Eh, behöver få in eh, deras tänkande. Och sen tror jag att Miljöpartiet måste förstå mer av det här med arbetsmarknadsfrågorna och politiken. Så det finns en spännande värdegemenskap ja, där som han faktiskt eh, pratade om. Mm. Och, och det tyckte... verkade du också tycka Björn. Ja. Du sa spännande. Ja det lät liksom inte som om det skulle bli sådana väldigt stora svårigheter att komma överens eh, efter valet. Mm. Men däremot, eh, Mellan S och MP. Ja det och du, mm. däremot signalerar ju Fridolin ganska tydligt att kanske något litet papper före valet men inte något sådant här stort valmanifest tillsammans eftersom mycket av det här var det som drog ner valresultatet 2010, att man ändå skrev ihop alltså, en massa saker som, som kanske blev för konkret före valet jag tror det är bra att man har den där linjen, han, han resonerar ganska förnuftigt mm. och så fick jag känslan av sådana här saker som kärnkraften och sånt där kanske inte blir det här jättelika hindret som det är ändå många så. Alltså. Mm. Positiva tongångar där också. Roja jäsar du spontant. Ja, nej, men det, han är ju en bra politiker helt enkelt. och ja, Som vi har sagt här, resonerade bra kring frågorna. Och, eh, betonade det här med rörelse, att det är viktigt att politiken är en rörelse. Och ja, alltså han är väl vad svensk politik behöver. Så jag hoppas väl på någon slags samarbete ja, som har varit uppe här. Eh, som Björn också sa, i någon form i alla fall med både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. För jag tror att svensk politik behöver eh, ja, lyftas på det här sättet genom en rödgrön... Eh, liksom, de rödgröna frågorna är de viktigaste frågorna eh, just nu. Så jag tror att en, ett samarbete skulle vara bra den var ju ganska tydligt att det fanns en stor besvikelse på hur moderaterna har skött den där överenskommelsen om migrationspolitiken. Mm. Och den är väl ni i närmaste död känns det som när man lyssnar på Fridolin. Det lät lätt som det bara var några minuter kvar innan mm. han tänkte säga upp i kammaren ja. med högan i de där frågorna. Så att mm. Mm. Det... Och där behöver väl en tydlig markering från Fridolin och Miljöpartiet. Är, det här, är de med på det här med Reva till exempel? Och de här omänskligheten, alltså mm. väljarna bör få reda på att den här överenskommelsen i princip är död, vilket mm. var den intryck vi fick nu. Han resonerade ju klokt att när Sverigedemokraterna har kommit in så behövs det här samarbetet, men givet fler av de sakerna som har hänt på senare tid, vi har diskuterat en del av dem i den här podden, så är det frågan om vad kommer att hända nu och det, det lär vi få återkomma mm. till, till Vill du hänga på det? var också viktigt där, och, att poängtera att han var ju inte alls han var ju väldigt kritisk till hur socialdemokraterna varit i de här frågorna kring migration och annat till det förgångna. Mm. Men att han samtidigt upplevde som att Ello hade ändå öppnat sig och var beredd att diskutera saker som man inte förut är beredd att sammanfattningsvis så var det spännande och lovande. Mm. Och han gjorde ett bra intryck. Han var ju påläst och Absolut. hade mm. genomarbetade svar på vad jag får säga var ganska direkta mm. och skarpa frågor från vårt gäng. Mm. Ja, men han är ju väldigt resonerande också så det är kul. Kanske en blivande minister har vi suttit och pratat med. Inte alls otroligt, gjorde ett starkt intryck. Det fanns en nyckelmening i det han sa, nämligen att det avgörande för nästa utgång, nästa val är vilket som blir det tredje största partiet. Mm. Och där är det ju så att det har ju varit SD och MP som har konkurrerat om detta i opinionsomhällningarna. Men just nu är det väl MP om jag har förstått det rätt. Det En väldigt bra analys om mm. SD är just att det som motverkades, det är en annan om att vi inte spelar med deras, mm. eh, på deras villkor och pratar om alltså hur mycket invandring kostar och så där, Till exempel utan han lyfte fram en amnestin som var i 2006 och det var det som gjorde att demokraterna inte kom in i riksdagen enligt Fridolins analys jag tycker det var en väldigt viktig mm. del av, av det han sa en väldigt bra analys tycker jag När debatten förs på humanismens villkor mm. så gynnar det den breda vänstern på något sätt får vi säga och hela, hela samhället egentligen förutom den delen som, som Sverigedemokraterna har, har börjat föra fram och fiska efter så vi får se fördel Fridolin, fråga ett och gå vidare till fråga två och medan vi satt och träffade Fridolin så var många andra politiska journalister i Maramö där många journalister kommer bevaka mötet med de fyra borgerliga partierna Svensk Politiks Blickar, vent ditåt, men jag frågar er istället, vad är er förväntan på Maramö-mötet i ett ord? Vad säger Björn Elbrandt? Jag att det inte slutar i ett, i ett fiasko. In, att, ja, okej, återkommer till det naturligtvis. Vad säger du, Roja? Ja, eh, ingenting måste jag nog säga. Jag vet ingenting inte. och inte mycket förhoppningar. Har du några förhoppningar heller? Ja, jag vill ju veta om det finns en alliansregering. Precis. Det fiasko ingenting och finns den regering. De har en uppförsbacke i panelens ögon. Vi börjar med Björn. Du resonerade kring att det inte skulle bli ett fiasko i alla fall. Ja, ett fiasko innebär ju det att man lämnar bara med, med, med någonting mer än bara att man tillsatt någon arbetsgrupp och liknande saker. Att det ändå finns någon slags tydlig vilja att formulera en annan politik än idag. Man står ju svarslös i 10-20 av de viktigaste framtidsfrågorna mm. som finns idag. Bostadsfrågan, energin, tusen andra saker som de inte vet vad de vill. Mm. Men man kan ju säga att det är verkligen ett, ett motvilligt möte. Alltså redan när jag bjöd in till detta förra sommars Almedalen så var det ju nästan ingen som ville komma eller det var mm. ingen som direkt svarade på inbjudan och nu har man ändå baxat sig dit. Och det känns ju som att hela alliansbygget är någon sorts inte den motvilliga monarken men den <laughs> motvilliga regenten. Alltså det, det är ingen som riktigt vill... Vill vara där just nu och, och de här småpartierna har ju enormt svårt med opinionssiffrorna och måste profilera sig själva. Och vi har en statsminister som inte vill ta ansvar för den politiken för. Jag skulle mm. tro att det blir samma sak efter Maramö som de här diskussionerna vi har antytt som finns mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Att det blir nog kanske något litet papper, gemensamt papper, men inte något stort gemensamt valmanifest mm. där man skriver tillsammans i alla frågor. Mm. Utan att man går framåt var och en av de här partierna för sig. Mm. Vi glömmer inte att 2006 var de tre småpartierna mm. lika stora som Moderaterna. Idag är de hälften så stora. Mm. En alarmerande utveckling. Men du hade inte så mycket förväntningar och alls. Nej, men jag tänker väl, alltså det kommer så lite politik tycker jag från alliansen. Alltså det känns som att de vill bara visa upp att de är en enad front. Men vad, alltså de tycker, ju, vad tycker de egentligen i olika frågor? Hur ska de förena liksom, de här liberala värderingarna med de konservativa? Som de låtsas att det liksom, de låtsas som att de har en sån bra allians. Men jag tror att deras styrka mest ligger i de rödgrönas svaghet. Um, ja, Mm. Och där får vi ju se också om det kommer någon konkret politik. Det vet vi inte när, när det här sänds. Men det som jag får känslan lite av det är kanske att Reinfeldt, ett av de korten han har kvar, är just det då jag tar upp att det finns någon slags enighet. Han vill inte ens debattera med Stefan Löfven innan han har ett regeringsunderlag klart. Är inte det en ganska konstig inställning en parlamentarisk demokrati, gör. Ja, det är en väldigt konstig inställning. Och det beror naturligtvis på att det är, det är svårt för alltså Alp Reinfeldt misslyckas med någon slags minoritetsparlamentarism under de här två och ett halvt år som har varit sedan han bildar en ny regering så är det ju därför att om fyra partier ska enas så sen de har enat så är det det man kommit överens om så skört att det inte går liksom förhandla med Därför har man egentligen bara har förhandlat med Miljöpartiet i några frågor, men i stort sett har de misslyckats med det här eh, att, att driva igenom eh, sin egen politik. Och jag menar, när jag ser att hoppas att det inte blir fiasko, det är viktigt att vi har en fungerande regering mm. de här, fram till, till nästa val, eftersom SD och andra kan ju skära piper i vassen om det inte finns. Och politik och med hela den politiska debatten avstannar. Mm. Och det är klart att det blir svårare och svårare för för att driva gentemot Löfven-oppositionen det här alliansbegreppet när hans egen allians är under upplösning och flera av hans allianspartier kanske till och med hamnar under 4% och blir inte riktigt det ett argument utan nu måste man visa på de olika partierna måste visa på vilken politik de vill driva sen är det klart att det kommer bli en fråga om vilken statsminister man vill ha och det handlar om Löven eller Infält, eller vem det nu är för moderaterna i nästa val. Ja, inte ens det vet vi. Nej, inte ens det vet vi. <laughs> Men vi får gå vidare, och vi konstaterar att Mara Mö kommer bli mer diskussioner. Och det kommer ni kunna hitta artiklar om på våran sajt också: dagensarena.se. Men panelens förväntningar när vi går in i Mara är <laughs> låga. Vi går vidare till Reva som har varit väldigt omdiskuterat de senaste dagarna. I synnerhet de här kontrollerna som har varit vid tunnelbanesperrarna till exempel. Det föregicks också av ett projekt i Malmö där man bland annat rusade in med peppaspray på vikslar och annat. Kritiken är berättigad. Så panelen, vi ska istället då gå från indignation till policy tänkte jag. Om ni får lyfta en fråga. ett politikområde vad vill nu? Vad vill ni ska hända nu efter Reva? Vi börjar med Björn Jag vill att den här rättslösheten som många papperslösa känner, att den på ett eller annat sätt minskar och ett sätt är naturligtvis att klämma åt arbetsgivarna ställa mycket större krav på dem mm. att hantera det här rättslösa tillståndet annat sätt är ju att på något sätt hitta någon slags formel som gör att den här gruppen av människor får amnesti eller går mm. halva vägen till ett medborgarskap eller något sånt som gör att deras liv stabiliseras. Mm. Därför att det är ett oerhört hyckleri det här att vi har en grupp människor som är i vården och serviceyrken och annat skulle mm. inte fungera om de inte fanns. Men samtidigt så Förnäkar vi dem rätten till den typ av saker som vi själva som medborgare... Roya, jag vet att du är engagerad i frågan också. Vad ja. ser du för policyområden är det jag vill åt? Björn började lite, vill du fylla ja, på? Nej, men jag håller med Björn i allt han sagt nu. Och, nej, just att, att använda det här engagemanget som har varit väldigt positiv från många håll den senaste veckan. och. Använda det till att faktiskt diskutera att det här är konsekvenserna av gränser, av stängda gränser, av en restriktiv flyktingpolitik. Så i längden så förutom då amnesti och fler rättighet, väl och vård och så vidare så måste det ju vara den visionära uppgiften för en radikal vänster och de gröna och så vidare är ju förstås en öppning av gränserna. Mm. Och om ni går in på dångisarena.se och klickar på Roya Hakimnia så kan ni hitta en ledare som just handlar lite om vänsterns ansvar för debatten om öppnare gränser. Helle, vad säger du i frågan? Policyområden, vad ska vi diskutera nu? Vi är upprörda men hur ser vägen framåt ut? Ja så alltså det första är ju att stoppa polisens, alltså de här vansinniga ID-kontrollerna och det handlar ju om ett regleringsbrev till polisen som det där måste ju rivas upp så det är väl steg ett. Men sen policyfrågan. Det handlar ju om att hålla två bollar i luften hela tiden. Dels att hela tiden ha en generös flyktingpolitik och, men också värna asylrätt, men framförallt den generösa flyktingpolitiken. Men det andra är att hitta, alltså att verkligen, verkligen undvika allt av införande av ett gästarbetarsystem som bygger på en förfärlig cynism och ett slavsystem i sig Och detta, detta, de här två frågorna tycker jag då inte att man har lyckats hitta i överenskommelsen mellan Miljöpartiet och regeringen. Och, och de är så viktiga att hålla, hålla ihop liksom. För att det vi ser är ju framförallt det som Björn är inne på en, en arbetsgivarsynism som, är, som inte är klok men sen kanske vi är där som både Röja och Björn är inne på att vi kanske är tillbaka till 2005 att det är en allmän eh, vad heter det? Allmän amnesti mm. ett nytt påskuppgrupp mm. kanske vi mm. behöver Det mm. behövs ju verkligen att mm. tanke på att Sverigedemokraterna ligger på 10% procent eller som tredje största parti mm. alltså det är kanske det vi behöver mm. för att ändra debatten Och ja, alltså, för att hitta an till vårt samtal med Gustaf Fridolin så kanske det är så att Miljöpartiet behöver bryta med regeringen i de här frågorna. Ett klart och tydligt bra att säga det: det här funkar inte. Vi vill lämna den här överenskommelsen just för att också så länge de den här renskommelsen gäller så ger de ändå någon slags oavsiktlig legitimitet mm. åt en del av de här vansinheterna. Mm. Och det hoppfulla är ju verkligen folkets reaktioner. Det är sånt tryck i den här frågan så till och med integrationsminister Erik Ullenhagen var tvungen att gå ut nu och ta avstånd från det som har hänt. Och då tar han ju egentligen avstånd från sina egna ministerkollegor. Mm. Så att, men det är så otroligt hoppfullt att folk är djupt upprörda över den inhumanism eller avhumanisering vi Och det, var det, och det vi var det hoppet vi pratade om tidigare också som representeras mm. i så breda samhällslager som gjorde att frågan om flyktingar, människor som kommer till vårt land, att den förs på våra villkor och inte på de bruna villkoren. Lite hoppfullt där när vi diskuterade Reva. Vi har också uttryckt vår uppskattning för mötet med Fridolin men var tveksamma inför mötet i Maramö. Och de som diskuterade det här var Björn Elmbrandt, Roya Hakimnia och Helle Klein. Ni får gärna höra av er till Arena Arenaklubben i sociala medier. Du hittar Dagens Arena på Facebook och på Twitter. Använd gärna hashtaggen Arenaklubben. När du snackar med och sen så finns vi på iTunes numera där du kan ladda ner de här poddarna och de vi har gjort tidigare och även på våran hemsida dagensarena.se podcast så hittar du våra tidigare samtal. Lyssna på dem, återkom med feedback och så hörs vi om en stund igen. Tack för att du har lyssnat!